yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd saluruh nabiyina sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah para pendengar yang dirahmati al Allah sekalian kita sedang membincangkan ayat 115 Sehingga berikutnya daripada surah ta ha iaitu laa'udzubillahi minasy syaithanir rajim wa laqad aheydna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَكُنَّا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يَخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ Qala ya Adama hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulki la yabla fa akala min huma fabladt lahumasawaatuhuma wattfiqa yakhsifani alayhima min warqil janna wa asa adamu raddahu faghawa thumma tabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada farakallahu alazim dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu tetapi dilupa dan kami tidak mendapati kemahuan yang kuat padinya dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali Iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh Iblis itu adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga. Nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian syaitan wisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, pokok khult dan kerajaan yang tidak akan binasa lalu Keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun yang ada di syurga Dan telah berhakalah Adam kepada Rabnya dan sesatlah dia Kemudian Rabnya telah milih dia, maka dia menerima taubatnya dan berinya petunjuk Puan -puan -puan, kita mendengar kisah yang dikemukakan Al-Quran di ini pun objektif Dengar bicara Daripada hadis berkaitan dengan perkara ini tuan -tuan. Bukan diada-adakan kisah Jangan ada di kisah kita yang Jahil dan cuba nak belagak faham Lihat apa yang ada dalam kitab kita tafsir Sebagai contohnya, tafsir sahih Ibn Katsir. Ibn Abi Hatim merupakan daripada Ibn Abbas RA, Bahawa Ibn Abbas berkata Manusia dinamakan insan tidak lain dan tidak bukan Kerana dia ni bersifat dengan sifat nisian Nisian datang dari perkataan Insan datang dari perkataan nisian Nisian maknanya lupa Inilah pandangan yang dikemukakan oleh kebanyakan para ulama tafsir Daripada Ali bin Abi Talha Dari Ibn Abbas Jadi Mujahid dan Hassan juga mengatakan bahawa Insan datang dari perkataan nasi Juga pandangan yang serupa Yang bererti meninggalkan Lalai, leka kalau kita pada hari ini tuan-tuan dimulikkan serian terlupa kemudian dalam semayang teringat pada semula namanya saha, saha datang saha yashu datang sahwi sujud sahwi tapi kalau terlupa sampai kesudah dah bagi salam barulah perasaan belum melakukan ada perkara yang menyebabkan kita kena sujud sahwi boleh sujud sahwi lepas bagi salam itu pandangan di jelaskan oleh para ulama' di sulut fikirnya tapi kalau dah lama sangat tulil fasli Bainan salam wa bainan zikri, maka tak payahlah untuk melakukan sujud sahawi lagi. Kalau kita ni terlupa, tengah puasa, minum, makan, berpinggan-pinggan belakang tu. Lepas tu bawa perasan. Eh, puasalah. Maka itu sedekah daripada Allah SWT. Tapi zaman Nabi Adam tersilap, terlupa, hukumannya tidak ada kemaafan bagimu. Keluar kamu dari syurga. Nah, lihat ni tuan-tuan yang -tuan, dimulai kat waspian. Dia oleh para ulama tafsir Contohnya Alimah Masyukani, Alimah Al Barawi dan lain-lain. Jadi Nabi Adam telah pun terlupa. Tapi disebut dalam kitab tafsir, terlupanya Nabi Adam ni sampailah dimohon kepada Allah Subhanahu keampunan, la wazina ilm Adam wa ilm jami' la rujjiha hulmuhu. Atau pola rajja Nabi Adam ni punya penyesalan yang kalau penyesalan itu ditimbang dengan punya kesalahan pengikut, pengikut umatnya, umat-umatnya semua kita ni keturunan zuriatnya maka tentulah akan melebihi apa yang ada pada Nabi Adam merasa kesal ni tu. Ini kata Abu Muhammad Al-Bahili Seorang sahabat Nabi yang terkemuka Ikhwasifillah Kita dah bincangkan Walam Najid lah Abu Azma Kita tak boleh nak kata Bahawa Nabi Adam ni terlupa pada perintah Allah SWT Sampai kepada peringkat Soal-olah berdosa besar Macam orang Kristian Berdosa besar Tidak tuan, -tuan. Allah ni maha pengampun, maha penyayang Tersilapnya manusia adalah perkara biasa Memang Allah ciptakan manusia ni sifatnya terlupa Dulu kita pernah bincangkan penciptaan Nabi Adam Nabi Adam ditayangkan oleh Allah SWT Anak-anaknya, keturunannya yang menjadi Nabi Maka tampillah wajah Nabi Daud Nabi Adam kagum melihat Nabi Daud handsome keturunannya ini Tanya kepada Allah SWT Wahai Tuhan, siapa namanya pulang ini? Ini Nabi apa? Jawapan Allah ini cucumu Daud namanya Allah, handsomenya nya Daud Bukan Nabi Yusuf saja yang handsome Tentu-tentu ini mulai ke Allah SWT. Nabi Daud pun kacak Nabi Muhammad lagi kacak Macam bulan purnama Hebatnya Kalau nak ditamsilkan dengan Pendekatan Balalah Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah Taala, Ini cucuku, cicitku Dawud Berapa umurnya ya Allah ya Tuhan ku Umurnya 60 tahun Allah pendeknya umur Dawud Ya Allah panjangkanlah umurnya 100 tahun Aku berapa ya Allah Engkau adalah Nabi aku Lantik 1000 tahun umurmu -umur. Allah apalah salah kalau 40 tahun daripada umurku berilah kepadanya agak umurnya panjang sedikit Allah s.a.w telah menghayuhkan hadith jibril baik bagi kepadanya lagi 40 tahun ambil daripada umur Adam alaihissalam. perkara ini adalah hadis sahih tentu alimulik Allah s.a.w ya. Senang saya bawakan kisah ini dalam kolom pelik tabunar mengusir majalah solusi baik pula sekarang Nabi Adam mengizinkan untuk diambil umurnya 1040 hingga 960 mendekati ke 960 Allah SWT telah pun mengurniakan kepada Daud lagi 40 tahun dalam masa yang sama Allah tidak mengurangkan umur Nabi Adam sebenarnya tapi dia oleh Nabi Adam ambillah daripada umurku 40 tahun aku sudi jadi 960 pun cukuplah asalkan umur cicitku ini panjang, ambillah daripada aku 40 itu yang difahami Nabi Adam daripada awal Allah SWT maha kaya, mampu beri kepada ini tanpa menjedaskan kepada seorang lagi fahami baik ini tuan-tuan ya Sampai mendekati umur 160 tahun Datang Jibreel Dita'u kepada Nabi Adam Umurmu -umur dah dekat dengan kematian Wahai Adam Nabi Adam tidak setuju masa eh, masakan umur aku 160 Allah janjikan seribu dahulu Hai Adam dulu kau telah berjanji Untuk mengurniakan kepada cicitmu Dawud lagi 40 Supaya mengenapkannya 100. Tidak Nabi Adam menafikan. Nampaknya Nabi Adam terlupa Walaupun dengan kurnia Allah Allah meletapkan umur si Dawud menjadi 100 Dan Nabi Adam kekas seribu tapi Allah nak Nabi Adam faham, Nabi Adam terlupa. Begitu juga, keturunannya pun akan warisi sifat terlupa. Begitulah kata ibnu Abbas. Beritaan Insan datang dari beritaan Nasiyah. Nasiyah ni siyan, maknanya lupa. Nanti ada peluang kita menyentuh surah yang paling panjang daripada Al-Quran. Surah Al-Baqarah yang mengisahkan tentang kontrak, tuan-tuan. Mengapa perlu kepada penulisan? Mengapa perlu ditulis? Kerana manusia ni terlupa. Dengan sebab itu, Allah SWT menghendaki supaya... Nabi Adam ingat dan semua yang ada ingat. Menariknya tuan-tuan kisah ini juga. Menariknya iaitu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi yang salam pernah bersabda, "Ha Musa Adam." Fa anta allazi akhrajta an-nas min al-janna bi dhanbika wa ashqaitahum. Qal, "Qala Adam ya Musa, anta alladhi istafaka allahu bi risalati anta alladhi istafaka allahu bi risalatihi wa bi kalamihi adallumuni ala amrin katabahu allahu alayya qabla an yakhlukani aw qaddarahu alayya qabla an yakhlukani qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fahaja adamu musa Nabi Musa ini puna menyangka datuknya Nabi Adam Musa berkata kepada Nabi Adam Kamulah yang telah mengeluarkan Nabi dari syurga lantaran dosamu Dan membuat mereka sengsara Nabi Adam menjawab Wahai Musa Kamukah yang dipilih oleh Allah Dengan risalah-risalah Dengan salahnya dan firmannya Dengan tauratnya Apakah engkau mengecamku Disebabkan satu perkara Yang telah, telah ditetapkan oleh Allah S.A.W bagiku Sebelum dia aku Atau Allah telah mentakdirkan terhadapku Sebelum dia aku Rasulullah SAW Sadda, Adam pun berjaya mengalahkan apa yang Nabi Musa katakan itu. Hadis ini riwayat Al Imam Al Bukhari dan juga Muslim dan para ulama hadis yang lain. Tentu dimuliakan pastian. Jadi kalau kita perhatikan inilah antara perkara yang dikemukakan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perbezaan kita ini dengan orang Kristian perlu untuk kita tahu. Setuju? Perlu bagi kita untuk mendalami ilmu ni Tuan-Tuan Mandangkan pada zaman, dunia langit terbuka pada hari ini Di mana-mana orang mentohma tentang Islam Nanti kita akan lihat lagi ayat-ayat berikutnya Bagaimana peringatan Allah SWT ditujukan kepada Nabi Adam pada hari yang melakukan perkara ini Nabi Adam dengan isinya Hawa Dan berkaitan dengan pengulangan kisah Nabi Adam dan juga perseteruannya dengan Iblis di sini Syaitan Suruhan Allah kepada, kepada malaikat untuk sujud... ...kepada Nabi Adam... ...ada beberapa tempat... ...sampai tujuh kali dalam Quran... ...pernah kita bincangkan... ...apa rahsia... ...terkerar dalam ayat Allah SWT... ...terkerar kisah... ...terkerarnya di sudut... ...ayat... ...apa... ...kepentingannya... ...dalam ilmu psikologi dakwah dan sebagainya... ...tuan-tuan... ...pernah kita bincangkan dahulu... ...ayat tentang... ...perintah malaikat untuk sujud pada Allah... ...pada Nabi Adam ini... ...sampai tujuh kali... ...satu dalam surah Al-Baqarah... ...ayat 30 sampai 38 kemudian surah al-araf benda kita bincangkan dahulu menuju ayat 11 sampai 27 lagi surah al-hijr ayat 28 sampai 43 surah al-isra pula ayat 1 sampai 65 surah kahfi dulu kita telah bincangkan ayat 50 hingga 51 surah ta yang sedang kita bincangkan sekarang ayat 115 hingga 123 Surah Saat dulu kita telah bincangkan juga kisah pengulangan yang sama Ayat 71 sampai 85 Dan semua surah yang berkaitan dengan perintah sujud malaikat kepada Nabi Adam Allah. Nama daripada 7 ini merupakan surah Makiyah Cuma satu saja surah madaniyah iaitu surah Al-Baqarah Disebut oleh Al-Imam Asyutri dan kitabnya Mu'tarakul Akran dan juga dalam kitab al, al Burhan oleh Zarkashi Menceritakan tentang perkara ini Sampai tujuh kali dikemukakan Allah SWT Dalam ayat-ayat Al-Quran Dan kisah-kisah Al-Quran Jadi Ia merupakan antara yang paling banyak kisah Pengulangannya dalam Surah-surah Makiyah Satu sahaja dibawa dalam Surah Madaniyah Jadi hikmahnya untuk menanamkan Haji manusia bahawa manusia ini sebagai tuan Adam Telah dimuliakan Allah SWT Diangkat di darat dan juga di laut Dia beri rezeki yang baik-baik Dilebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk di muka bumi ini Sampai pun kepada manusia yang pertama itu Malaikat-malaikat disuruh sujud Dia sampai tujuh kali Supaya mengerti manusia dalam kedudukan yang mulia di sisi Allah Mereka ni ada musuh yang turun-temurun dan selalu memperdaya mereka iaitu Iblis Agar mereka ni sentiasa mengawasi, menjaga diri Nampak tak tuan-tuan? Jadi dalam surah ni tidak pula diterangkan kenapa sebab iblis itu enggan tapi dalam surah al-Baqarah ada diterangkan. Abah wastakbara. Jadi alasan yang menyebabkan dia sombong dijelaskan pula dalam surah Al-Araf dahulu. Ana khairu minhu. Duduk dalam surah Al-Araf. Ana khairu Aku lebih baik padanya ya Allah. Engkau jadikan dia daripada api. Hal tasani khalaq tani min nar wa kharajtahu min Aku jadikan diri daripada api ya Allah, engkau jadikan dia daripada tanah. Demikianlah juga alasan kesombongan Yang diterangkan oleh Allah Lagi dalam surah Hijr Aku tidak akan sujud kepada manusia yang kau jadikan Dari tanah yang kering Dari tempahan tanah yang hitam Yang berubah bau itu ha, Ini perbezaan bezaan ini dikemukakan oleh Allah SWT Mengenai kisah Nabi Adam Dan juga suruhan perintahnya kepada malaikat Untuk sujud kepada ini Tentu ini mulai ke -mula. pasalian Lihat dalam ayat yang sedang Kita bincangkan. Sekarang ni peringatan Allah SWT lagi kepada Nabi Adam ini. Akulna ya Adamu inna hada aduulak wa li zaudzik, falayyukridanakumah min al jannahi wa taqwa wahai Adam. Dini adalah musuhmu, musuh bagi isimu. Jadi keengganan iblis untuk menutup perintah Allah SWT sujud telah menjadi sebab. Sebabnya itu kesemuan, kesemuan yang tidak akan berhenti begitu saja. Dia akan terus menimbulkan banyak lagi gangguan Kerana benci yang sudah pun bertukar menjadi dengki itu, tuan-tuan Tuan-tuan, sebab kalau kita ni hasad dengan orang, tak dirawat Kita tak ada sifat belakang nada, dia akan jadi dengki Semua orang buat tu semua tak betul Sombong yang mengakibatkan benci dan berdendam ini, tuan-tuan Hingga menyebabkan disanggup melepaskan nafsu dan kedengkian yang berbagai cara Dengan Facebook lah, tuan-tuan dengan Google lah, dengan blog lah Dengan macam-macam kan tuan-tuan Jadi -tuan? pandang lawan ni rendah Ini sifat iblis tuan-tuan sifat syaitan Jadi Allah memperingatkan kepada Nabi Adam Manusia yang pertama datang ke dunia Dan kita baca peringatan ni Pesan ni satu persatu Supaya kita mengerti Bahawa yang merosakkan hubungan ni adalah iblis Berjaya memperdayakan kita Bukan dia yang kalah Bukan kita yang menang Syaitan yang menang di situ tuan-tuan Ini kat maksudkan Syaitan yang diutuskan oleh generalnya Untuk menyesatkan manusia Nanti akan pulang pada waktu petang Dengan bagai-bagai berita Aku menyebabkan orang ini syirik ah ha, bagus Engkau pula buat apa ini aku telah menyebabkan orang itu Tak bangga sebuah Haa bagus Engkau pula buat apa Aku menyebabkan orang yang judi ah ha, bagus Seorang lagi tampil Saya telah menyebabkan seorang itu Bercerai dengan isinya ah ha, bagus-bagus Engkaulah yang paling bagus Syaitan ketua ini general akan panggil Itu Naam antah, engkaulah nima antah. Nima antah, antah pun nima antah, engkaulah orang yang paling hebat. Pada hari ini, misimu telah ditunaikan dengan baik. Kamu jumpakan masalah perceraian. Bayangkan bercerai yang suami isteri itu, anak-anak yang rugi. Tak ada siapa yang pun yang untung, yang untung siapa? Jadi tuan-tuan dan -tuan guru bukan larangan langsung untuk bercerai. Kalau sudah tidak ada jalan, sudah buntu, maka itu penyelesaian yang benarkan. Tapi kalau ada cara yang terbaik dalam bentuk yang lain, maka lebihlah ri pandang Allah lebih abda lebih utama untuk meneruskan perkahwinan tersebut jadi begitu juga manusia bergaduh kenapa? Karena itulah kerja syaitan yang paling besar ke manusia dan dalam sikit-sikit hal pun nak mengisytiharkan perang bergaduh dengan orang lain padahal ada jalan untuk mendamaikan itu lebih utama banyak perkara yang boleh kita selesaikan tuan-tuan selesaikan isu tentang golongan LGBT apa dipanggil itu golongan yang mengiktiraf lesbian, gay dan sebagainya di mana perjuangan para ulama Islam? Bagi kita nak membantu membetulkan fahaman silap syirik dan sebagainya dalam masyarakat lebih baik daripada kita bertelaga benda-benda kecil yang tidak akan menguntungkan sesiapa pun. Baiklah kita kembali kepada prinsip Quran ini, menyedari yang untung di syirpan dalam kes-kes yang berlaku perkelahian, persentangan perperangan yang berlaku di Facebook dan sebagainya InsyaAllah kita akan meroka lebih lanjut pandangan Islam sangat wujud di antara Kristian di mana Kristian melihat orang perempuan menyebabkan berlakunya kesiaapan tersebut ini dijawab oleh Islam insyaallah perkuliahan kita gorengkan kuliah akan datang Allahu a'lam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa alamin mubarakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh